Вороже любий, не можу без тебе. Глухі будуть ночі без твого зітхання, мій посивілі дороги без твоїх кроків, Небо й води темні без твоїх очей. Довго сиділа, втопившись в аркуш фіалкового паперу, Помережений її почерком. І оце її відомщення, закривди власні, Землі своєї і всього світу, а що їй до світу? і щось світові до неї була жінкою. А жінці для повного відчуття щастя треба, бодай, іноді відчути слабість і беззахисність, бодай перед лицем смерти. Вхопила калам, дописала внизу. «Я хотіла сховатися від сонця в затінку золотої хмари, але холодний вітер відігнав хмару, ваша нещасна хорем хасики». Як була, гола побігла до дверей. Мертві сорому не мають. Ібрагіме, кизля га стояв там. Уже стеріг султаншу, щоб нікуди не зникла. Хай прокоптнуть шербет помсти з нашого могуття. Війди, звеліла кизляра зі султанша. Навіть головний євнух вимушений був заплющитися від сліпучого сяйва роксоланиного тіла не насмілювався поглянути на те, на що ніхто не смів поглянути, не рискуючи втратити голову. Вона запечатала лист своєю печаттю, вклала в руку кизля раги. «Віднесеш його в величності падишаху, але квапся, я хочу бути ще живою, поки султан читатиме це». Ібрагім мовчки вклонився, мов би не почув її останніх слів або ж не хотів запевняти султаншу, що їй нічого не загрожує. Метучи килим широким своїм одягом посунув спокою. Вона заклякло стояла на тому місці, де віддала Ібрагімові свій лист, віддала все, що мала. Світ кінчався для неї. Ось так кінчається світ. Як молився її отець у великий четвер на страснім тижні, да молчит всякая плоть чоловічая, і да стоїтся страхом і трепетом, і нічтожу зі мною всі беда помишляєт. А сонце, здійнявшись над босфором, розсипало золоті бризки по той бік різнобарвних вікон. І Роксолана мимоволі повернулася обличчям туди. І далекий ще з дитинства усміх з'явився на її зблідлих устах. Зненацька батькова церква припливла до неї з далекої далечі, і сміх пройшов по церкві, і дрежала золота павутина в далеких кутках, куди ледь долискують кволі вогники свічок і серце її рвонулося з грудей жити. Серце, як дитина, хоче всього, що бачить, а бачить воно – життя, сонце, небо, дерева і пташки на гіллі. Навіть цей холодний мармур – усе це життя. Невже ж не для неї? І чому не для неї? А до життя був лише короткий палацовий перехід. від Відпокоїв Роксолани – до пишних покоїв Сулеймана. Султан сидів у своєму просторому приміщенні, вслухався дзюркіт води, в мармуровому мережеві триступінчатого водограю, дивився на покладені на коліна свої старі великі долоні, дивуючись і жахаючись водночас, які вони безнадійно порожні. Здобув стільки земель, а єдиної жінки не зміг утримати. Простяглася йому перед очима зелена і холодна земля без вітрів і без сонця, місячне сяйво, спалахи зірниць, грози, ранкові роси, все це він пам'ятав, як пам'ятав каламутні ліниві слов'янські ріки, Болота й острови, завжди заузькі мости, зайця, що перебій йому дорогу перед переправою, безконечні дощі. Які дощі він витерпів? Потоки і потопи, кінець світу. Захлинався в тих дощах, як мала дитина в купелі, як захлинаються словами нещирості недорікуваті придворні поети Здригався від холодних доторків води, але щоразу зігрівався думкою про жінку, яка чекає його десь у столиці Мріяв покласти свою голову їй між груди, що нагадували йому двох теплих білих голубів Тепер одержимий первозданним відчуттям необмеженої своєї влади, мав метатися між і безумством, відкинувши свою любов до тої жінки. Забувши про почуття, які вже давно не подають голосу і не освітлюють йому темної путі,